Ma jina la mwenyezi Mungu mwingi wa resma mwenye kurehemu. Sifa njema zote ni za mwenyezi Mungu mola mlezi wa viumbe vyote. Mwingi wa resma mwenye kurehemu, mwenye kumiliki siku ya malipo, wewe tu tunakuwa budu, na wewe tu tunakuomba msaada, tuongowe njia ilionyoka, Njia ya ulioone aesha sio ya waliokasirikiwa wala waliokotea. Suratul Fatiha imeteremka Makkah. Surah hii iliteremka Makkah kabla ya Hijra, kuhamia Mtume sallallahu alaihi wasallam Madina. Inaitwa Al-Fatiha, yani kifungulio, kwa kuwa sura ya mwanzo katika mpango wa msahafu mtukufu, nayo ni sura ya mwanzo iliyoteremka kwa timilivu wake. Na surah inakusanya jumla ya iliyoma katika Qur'ani na kama kwamba huo ni muktasari wake. Na baadae yatakuja mambo kwa tafsili babu babu. Na maksudio ya Qur'ani ni kubainisha tauhid, upweke wa Mwenyezi Mungu, na kubainisha ahadi na bishara kwa muumini mtenda mema, na kubainisha ahadi na onyo kwa kafiri na mtenda maovu, na kubainisha ibada, na kubainisha njia ya kufanikiwa duniani na akhera, na hadithi za waliomti Mwenyezi Mungu wa kafuzu Na hadithi zaolio muafi wakangamia Sura al-Fatiha inakusanya kwa ufupi na kwa kuashiria makusulio haya Na kwa hivyo ndiyo ikaitwa pia umul kitabu Yani msingi wa kitabu Sura inaanza kwa jina la mwenyezi mungu Ambaye hapana anayefaa kwa budiwa ila yeye Aliesifika kwa kila sifa za ukamilifu Na ametakashika na kila la upungufu. Yeye ndiye mwenye rehema ambaye ananiamesha kwa neema kubwa na ndogo na za kwa wote na za kuapa waliokushika na yeye ndiye mwenye kusifika kwa sifa ya rehema yenye kudumu kauli ya mwanzo aliyotemezwa mtume sallallahu alaihi na kuamrishwa na Mwenyezi Mungu ni ikra bismi rabbik yani soma kwa jina la mula wako Mlezi Na Mtume صلى الله عليه وسلم amesema jambo lolote lisilo anziwa kwa bismillah ni pungufu. Kila sura ya Qur'an isipokuwa surati Tauba imeanzishwa kwa bismillahir rahmani rrahim. Sifa njema za namna yote na katika kila hali ni za Mwenyezi Mungu pekee. Na tunamsifu yeye kwa sifa zote kwa sababu yeye ndiye mwenye kuviumba viumbe vyote na mwenye kuviangalia na kuvilea. Neno Rabb kwa Kiarabu lina maana ya ubwana na ulezi na utengenezaji. Ndio tukatumia Mola mlezi. Neno Baba lina upungufu. Na yeye ndiye mwenye rehema ya kudumu. Na rehema inatokana naye. Ananemesha kwa neema zote ndogo na kubwa. Arrahman ni jina lake Mwenyezi Mungu tu na hafai mtu kuiwa hivyo. Na yeye peke yake ndiye mwenye kumiliki siku ya malipo na hisabu Yani siku ya kiyama anafanya atakavyo wala hapana mwenye kushirikiana naye walaoko kuonekana tu. hatumwaabudu yeyote ila wewe tu wala hatutaki msaada kwa yeyote ila kwako tu. Tunakuomba utuwafikishe huendelea njia ya haki na herli na mafanikio. Na njia hiyo ndioyo ya waja wako uliowezesha kukuamini wewe, na ukawajalia nema ya uongofu una sio njia ya waliliotahiki kupata afadhabu zako na wakaachchia njia ya haki na khi, kwa sababu hao wameitupa imani kukuamini wewe na kuelekea kwenye uongofu wako. Hakana katika vitabu vyote vita vya dini zote, Dua inayolingana na hii kwa uzuri wake nai milifu wake. Baada ya kumsifu mwenyezi mungu kwa rehma yake, isiona ukomo wala kipimo. Na kumshukuru mola mwenye kuviumba, na kuviangalia na kuvilea kwa huruma viungo vyote, na kuhakikisha kuwa tunajua kuwa hapana mungu ila yeye tu, wakuwabudiwa na kuombwa msaada. Na kuwa hapana wa kumuingilia katika falme wake, na uwezo wake wa kulipa hisabu, kwa kila alitendalo mtu. Hapotena, ndio tunaomba Na tunaomba nini? Si mkate wa wala riziki yote. wala jambo lolote la manufaa ya kimwili duniani. Bali tunaomba uongofu kwenye njia iliyonyoka, njia ya kumwelekea yeye Mwenyezi Mungu Mwingi wa rehma. Tunaomba tusiende njia waliyofuata wale waliokasirikiwa na Mwenyezi Mungu, kwa kuwa walifunzwa wakajua, lakini kwa chuki na jeuri wakakataa kuongoka wala siyo njia ya wale ambao labda kwa ujinga wamepotea Hiyo kwa mukhtasari ndio ambayo ambaye Waislamu wanafunzo wa iombe wa na wanaiomba mara kadhaa wa katika sala zao na katika kila fursa inapotokea